Så... ja, all, Allting är på banan nu då? Allting på banan, ja. ja ska vi testa ljud eller ska vi köra direkt? Nej, vi kör direkt tycker jag. Mm. Hallå och välkomna, det här är Flaggpodden, det tredje avsnittet, tänka sig vad tiden går David Ja, det, det gör den, det känns skönt att ha fått, fått igång lite tempo här i början tycker jag Ja men faktiskt, ja. vi pratade ju lite i början om hur ofta ska det komma ut Och eh, om det här kommer ut samma dag som det spelas in, som andra avsnittet gjorde Så håller vi varannan vecka, det ja. är ju helt sanslöst ofta Ja, ja vi, vi kör delad vårdnad om det här ja. <laughs> helt enkelt Ja, ja. ja eh, vad har vi för nytt? Ja, den senaste avsnittet så har vi ju envisats med ett OS som har varit. Just det. Och när det här spelas in så är OS i men Paralympics har tagit mm. vid. Ett helt annat OS. Det är det, ja. ja. Mm. det som mindre kul att kolla på. Och det går ju hyfsat bra för vissa svenskar i alla fall. Ja, jag fick såna allvarliga sömnstörningar av det, det första första OS:et så att jag, jag pallar faktiskt inte ett till med den tidsomställningen så. Nej. Nej, det jag har inte ju... sett så mycket helt enkelt. Så alltså, mycket live har jag kanske inte jag heller. Jag mm. tittade på lite rullstolsser rugby igår kväll och det var fantastiskt kul att kolla på faktiskt. Mm. Men i alla fall där vi kommer in på Paralympics har så ju, de... ju flaggviftning. Ja, det gör ju det i omfattande ja. mängd. Och till och med under invigningen viftandet av flagga som inte fick vara med. Ryssland, de, de bjöds in med till OS kan man väl säga och fick inte vara med Paralympics överhuvudtaget. Nej. Men ändå så dök den ryska flaggan upp på invigningen när en deltagare i den vitrysska truppen, eller han är inte ens Paralympier utan han var inbjuden av vitrysska Paralympiska kommitténs ordförande. Den här snubben Andrei Fomotkin med reservation för uttalet Han höll upp en rysk flagga för att visa sitt stöd för Ryssland Det tyckte inte den paralympiska organisationen om centralt Och kastade ut honom, drog in hans akkreditering och sa Nej, nu får du åka hem mm. Men han har blivit hyllad som en hjälte i Kreml är det Förvånande Ja, det krävs mm. tydligen inte så mycket längre för att bli hjälte i Ryssland. Men det som är lite intressant är också att den vitryska presidenten Luka har också visat sitt stöd för den här demonstrationen. Ja, men han fick säkert betalt av Putin för att göra det där också, det skulle vi se. Ja, det skulle inte förvåna mig nämnbart. Även om, så vitt jag vet, så har väl ändå Ryssland och Vitryssland ganska nära samarbete. Ja, exakt. Men, ja... Så ja, rysk flagga trots eh, inget ryskt deltagande i Paralympics. Och eh, eller ja ett annat återkommande tema har ju varit när vi har rasat lite lätt på emoji-flaggor i mobiltelefonen. Mm. Där det är ju både de ryska och de vitryskiga får lov att vara med. Det får de. Och en hel andra drös med områden som eh, inte kan... Eh, Ja, som inte så många tror jag, förutom de som bor där kanske känner till. Sig, ja, känner till eller bryr sig om det. Är vilket som egentligen. Ja. Många vackra flaggor, men märkligt då att till exempel England med, ja, vad kan det vara, 50 miljoner pers eller någonting sånt. Nej. Nej. Det men jag då det var julön till exempel som vi åkte in på förut mm. med kanske 50 invånare ungefär. De ja. får, och... 50 miljoner kakelakkor. Ja. ja. Och du har tittat närmare på det här. Jag lyckades eh, få reda på att eh, flagglistan i eh, Apples emoji-app är baserad på internationella standardiseringsorganisationens lista över avhängiga territorier. Nu gör jag snuffar i luften bara så att ni vet det. Och eh, avhängiga territorier definieras då som ett område lidande under en stat- vilket det inte är en in integrerad del av. Exempelvis Julön. Glasklag. Ja. Däremot så inkluderas inte autonoma regioner som geografiskt ligger inom eh, en stat. Och därför finns inte Wales, England, Skottland och Nordirland nu. Sen finns det ju även andra eh, former av typ associerade stater. Mm. Ja. Vilket är mindre stater som befinner sig i någon form av union med en större Och det är till exempel Cooköarna, Jersey, Guernsey eller Isle of Man och Puerto Rico Så de flaggorna får också vara med Men stater som är en integrerad del av, eller en autonom region som är en integrerad del av en, en, en stat får, får alltså inte vara med Så, så ligger det till och då har vi hittat förklaringen till det här Då, då kan vi kan sätta sträck i den debatten Efter mycket om och men ja. vi kan men, väl kasta den nu, det känns som Ja, jag Men ja. Jag, jag vill ändå avsluta med att rasa lite grann till ja, okay, som, som har inte det här var tillräckligt ja. mm. Nämligen att Nepals fina, unika flagga Ska hällas in i den rektangulära formen Med katastrofalt resultat Ja de fyller ut med vitt. Ja, det ser inte klokt ut faktiskt. Ja, men det är ju... Nej. Usch. Ska man ha en flagga som inte är rektangulär? då ska man väl för fan få det också, tycker jag. Mm. Försäkta språket. Ja. Nej, men det, det är ju så att man vill byta till Android i princip, som sagt. Fast. De har säkert samma problem. Samma, samma problem. Jag skulle inte få ordning. Men därmed så lämnar vi mobiltelefonerna för framtid. Evittor när de stal jag precis. Ja. Och går och ser lite över på dagens ämne som vi drog förra gången. Vi pratade ju i avsnitt två om afrikanska nationsflaggor Ja. Och i ämnesburken här så fanns det ytterligare ett ämne. Vill jag minnas där Afrika nämndes. Och det drogs. Ja. <laughs> nämligen panafrikanska färger. Och Förra gången så frågade jag ju dig också om du visste vilka de var. Mm. Du sa rött, gult, grönt och svart. Ja, exakt. Och svart jag, är lite inkvoterat här. Ja, och jag sa rött, grönt och gult. Det är du som har rätt. <laughs> Inte jag. Okay. Det är nämligen så att vi har ju då naturligtvis kollat lite närmare på det här och gjort lite hemläxa. Ja, eller och du har det i det här fallet när det gäller själva ämnes. Målet i alla fall. Ja! Och jag tänkte plåga era stackars lyssnare och dig med att berätta lite mer om det här. Det som är ja, ett yttersta fåtal, naturligtvis, som inte känner till så mycket om panafrikanska färger. Det är ju allmän kunskap mm -hmm. annars. Givetvis. Som man får lära sig redan klart. i ja. första klass. Har man valt att lyssna på den här podden så vet man om det. Högst roligt ja. <laughs> Men det är i alla fall så att det finns. Två sorters färguppsättningar som kallas för panafrikanska färger och det är rött, grönt och gult mm -hmm. och rött, svart och grönt. Ah. Rött, grönt och gult kommer från Etiopiens flagga mm -hmm. och Etiopien tog de här färgerna i formen av en rektangulär flagga 1897 Året efter att man besegrat italienare som ville komma dit och invadera. Och genom att de besegrade Italienarna så säkerställde de sin självständighet i en tid när ju flera europeiska länder la så gott som hela Afrika under sig. Mm. Och tyckte att nu är det här vårt. Innan man tog färgerna i en rektangulär flagga så hade man använt de här samma färgerna fast i tre vimplar istället. Och ända sedan 1897 så har Etiopiens flagga sett hyfsat likadan ut, haft samma grund i alla fall. Men man har ändrat emblem i mitten och man ändrade proportionerna 1987 till den som man har idag. Och emblemet i mitten det har varit allt från i början, lejandet av juda, när Haide Selassie hade makten. Och senare så när han blev störtad och kom... Demokratiska folkrepubliken emblem <laughs> i mitten Och Dessa demokratiska folkrepubliker ja, ja, det, är, det, det är särteman sär som vi har här Ja, ja det, det finns ett av någonting ja. i ja. Ja, Fortsätt, förlåt Ja, och det tredje stora ändringen var ju då när dagens, som du mycket väl uttryckte det för ett tag sedan, glasunderläggsembolen ja, i mitten. det ser groteskt ut alltså. Ja, flaggan är vacker som den är, men med den här blå skivan med ett gult pentagram så, nej, det förfyller flaggan tycker jag. Ja, definitivt. Så därför raskt över till den andra färgkombinationen, ja. <laughs> rött, svart och grönt. Det kommer från den panafrikanska flaggan, mm -hmm. som den kallas. Den togs fram av UNIA i USA 1920. Alltså det var en organisation för svarta, skulle man kunna säga. Mm. Och flaggan har blivit en symbol för afrikansk nationalism och Black pride men det är betydligt fler afrikanska stater som har flaggor inspirerade av det röd-gul-gröna än det röd-svart-gröna. Så det är väl därför som det röd-gul-gröna har kommit att bli mer känt som panafrikanska färger. Mm. Även om det andra är minst lika rätt. Men det är ju inte så konstigt då att egentligen... Att de färgerna skulle kunna inspirera andra unga afrikanska stater som just fått självständighet. Mm. Jag menar, en stat som besegrade europeerna och upprättade sin självständighet. Mm. Och en annan symbol för alla svarta människor och afrikaner. Liksom. Ja. Så, så var det med det. Så var det med det. Ja. Och vi har ju då väl mest fokuserat på just grön gröngul-röda flaggor. Ja, det har blivit så. Ja, mm. jag har tagit två var så vanligt. Yes, stämmer bra Och eh, En av dem som jag har valt Var den första staten efter Etiopien Som tog en gröngudrad flagga Vid självständighet Så jag tänkte att jag kanske kan börja med den Kör då, på, det. De kör på det. först. Ja. <laughs> Eller, kör på det ja, Näst först <laughs> <laughs> Och det landet är Ghana De tog sin flagga eh, 1957 och det är lite lustigt att Etiopiens flagga, den är ju en horisontell tricolor med ska vi se nu, grönt och överst, gult i mitten och rött längst ner. Ghana har rött och överst, mm. gult i mitten och grönt längst ner. Och de har inte bara inspirerats av Etiopien utan faktiskt även av UNIA och Marcus Garvey, skulle man kunna säga, mm -hmm. eftersom de har en svart stjärna i mitten. Just det. Och den svarta stjärnan Kommer från rederiet Black Star Line som Marcus Garvey grundade Det var ju då han som grundade UNIA också Till som händelsevis inte kände till det här mm. Kan du bara redogöra kort för UNIA, vad det står för det kan jag om en liten stund när jag har tagit reda på, på, på den förkortningen. att jag är på podkanten nu. Ja, jag har faktiskt läst om den förut, men just nu så har det fallit bort ur minnet. Vi kan återkomma till det. Vi får göra, vi får återkomma till det. Det går bra. Ja, tack. Förlåt, det var inte meningen att förstöra allting här. Jag förstörde allting. <laughs> hur, hur kan du med? Ja, Nej, men i alla fall. Black Star Line grundades för att Underlätta transport av gods och se det mera av folk till Afrika. Mm -hmm. Eftersom Marcus Garvey drev linjen om en sorts repatriering skulle man väl nästan kunna säga till, till Afrika och uppmuntrade folk av afrikansk härkomst att återvända till sina afrikanska rötter. Ghanas flagga då. Den designades av en kvinna vid namn Theodosia Oko Som bland annat var lärare och konstnär Och lite kuriosa Första kvinnliga ordförande i Ganas landhockeyförbund Och sägs ha gjort en hel del För um, Ganansk landhockey faktiskt Ja, alla fjädrar i hatten <laughs> ja. Och hon förklarade färgerna i flaggan Som symboler för landets vegetation mm -hmm. Det gröna Ja Mineraltillgångar Det är gula ja. Och för någon som dog för landets självständighet Det är röda Det är, röda. Det är alltid blod ja. Ja. <laughs> Och den svarta stjärnan symboliserar afrikansk frigörelse Och enighet i kampen mot kolonialism Och UNIA står för Universal Negro Improve Improvement Association Där fick vi det Ja Men någon om det, Vi pratar gana fortfarande Ja Ja Gana, området som utgör staten Gana kallades för sig självständighet av guldkusten. Just det. Ja, precis. Mm. Ett... Jag får inte säga den svarta... Nej, nej, jakten på den försvunna diamanten vibbar. Precis. Ja. Och det var ju då en, som vi tjatade så väldigt mycket om förra gången, en brittisk koloni. Självklart. Och hade ju då en flagga därefter. Det mm. blev ensyn med kolonins emblem som var en elefant på någon sorts savann motiv och initialerna GC i botten. Mm. Och 1958 det vill säga året efter självständigheten, fram till 1963 så var Ghana en del av den hyfsat löst sammansatta unionen av afrikanska stater. Där Guinea och nästa land som jag tänkte prata om var delar. Aha, Det är nu. Det är en kliffhanger. Ja. <laughs> Och den unionsflaggan, den såg ut som Ghana's flagga, fast med en stjärna för varje land. Ah. Så från början, när Guinea och Ghana bildade unionen, så var det två svarta stjärnor. Och okay. sen när det här tredje landet anslöt, 1960, tre svarta stjärnor. Ja, ah, jag förstår. Mm. Men om de tre svarta stjärnorna var i, i rad, kan man säga, i det gula fältet, eller om det var någon annan sorts form... Där de tvistade de lärde. Det finns någon som mm -hmm. hävdar eh, båda att de var i rad och att de i någon sorts ska man säga, triangel- eller liknande formation. Okay. Så det har inte riktigt lyckats fastställa hur den faktiskt såg ut. Mm. Men eh, åter till Ghana 1962, det vill säga året innan den här unionen upplöstes, så ändrade man faktiskt det gula i flaggan till vitt. I Ghanas egna flagga då. Och det var för att grönt, vitt och rött var färgerna för det stadsbärande partiet i Ghana. Convention People's Party. Och 1964 så blev de det enda tillåtna partiet i landet. Mm -hmm. Som genom ett trådslag. <laughs> ja, precis. Och flaggan ändrades tillbaka till röd, gul, grön när partiet och deras ledare Kwame Nkrumah störtade sin statskupp 1966. Och sen dess har flaggan sett likadan ut. Mm. Och det var det jag hade om Garnas flagga. Ja. Och då tänkte jag på om vi skulle återinföra vår betygssättning på flaggan som jag hade i första <laughs> Ja, Ja, okej. Ja, det kan vi göra. Då hade vi usbekiska stjärnor. men ja, då är frågan är Hur många usbekiska stjärnor? Det finns 12. Det finns 12. Kommer vi fram till. Ja. Ja. men vi sa att det var 14 och därför blev betygssättningen lite knepig kan man säga. Ja, ja. <laughs> så, men vi, vi kan väl i så fall om vi ska betygsätta med usbekiska stjärnor så kan vi komma överens om att det är en 1 till 12 gradig skala som gäller. Det kan vi göra. Ja. Om vi inte ska ha en en skala med gananska stjärnor. <laughs> Den skala från ett. Till, från ett till, <laughs> ja, till ett. Ja, ett. ja. Mm. Nej, men visst, betygssätt. Ja, för att jag tycker att Gana har ju en väldigt fräsig flagga. Ja. Så den kvalar nog in runt 9-10 faktiskt. 9-10, ja. Någonting sånt. Okej, ja. Jag skulle ju inte sträcka mig riktigt så långt. Jag ska berätta en hemlighet... Som riskerar att bli ganska offentlig I och med det här Jag tycker inte om de här färgerna Jag tycker De, de är inte snälla mot mitt öga ja, så? Nej. Jag, jag vet inte Jag får något så här Det vrider sig lite i kroppen När jag ser dem Du tyckte det var en nitlott när jag drog den här och Nej och det är ingen nitlott alls På, på så vis det är, bara, det är bara att jag Det är bara en det är bara på känsla jag liksom går i det här fallet. Och ja. man jag liksom uppskattar panarabiska färger mycket mer till exempel. Eller, ja. Men mm. det, är, det är bara baserat på känsla. Och grönt, gult och rött ger mig ingen bra känsla. Bara. Nej. Nej. Du gillar inte trafikljus man <laughs> Där har vi det. <laughs> Nej, jag... Och min sida gillar den här färgkombinationen. Jag tycker att en del lyckas väldigt bra med dem. Ja. Andra misslyckas totalt. Ja. Så att det, för mig hänger det väl nästan mer på vad man gör med färgerna och vilka färger det är. ja Jo, men det, det, kan, jag, det kan jag hålla med om. Eh, och jag har, jag har ändå valt två flaggor som jag gillar eh, med de här färgerna. Så att jag, det är jag ska, ju bra i måten ja, Så jag ska ändå på något sätt komma fram till en förklaring på det också. Men... Eh, men just Ganas flagga kanske får typ sex usbekiska stjärnor av mig då. Oj, det är ja. det. är lägsta hittills. Ja, det är det faktiskt. Men du har ju packat ut två stycken. Jag har packat ut två stycken. Du kan ju nämna den ena av dem då. Ja, Jag börjar med en här. Och då har jag valt Burkina Faso. Och Burkina Faso är ett land som inte har hetat Burkina Faso så länge utan 1983. Och bra, hette bra år. Bo, bra, mycket bra år eh, då, eh, Vi är födda det året, båda två nämligen. Det var året då Nuvarande flagga antogs Och detta skedde efter en statskupp Ledd av En militärkapten som heter Thomas Sankara I folkmun eh, kallas han eh, I allmänhet för Afrikas Che Guevara mm. Så det säger en del om hans eh, Preferenser <laughs> Han var inte så hög då, man Nej, precis, och landet bytte då namn från Övre Volta till Burkina Faso. Och ordet Burkina Faso eller namnet Burkina Faso är en kombination av de två, officiella, två av de officiella språken i landet. Och betyder ungefär det ärligas land eller det ärbaras land. Syftet med hela den här omständiga proceduren var att distansera sig från den franska kolonialmakten och att markera gemenskapen med andra exkolonier mm. därav färgerna också då kan jag tänka flaggan är indelad i två horisontella fält det undre fältet är grönt och står för överflödet av jordbruk och naturrikedomar, och det övre röda fältet representerar revolutionen och ja, blodspillan helt enkelt nu är vi där, ja, ja. I mitten finns sedan en gul stjärna och den ska betraktas som revolutionens ledstjärna. Och den här Thomas Sankara då ville inte bara ändra på flaggan utan på det mesta i övrigt också. Mm -hmm. eh, vilket inte följer god jord hos alla kan man säga. Och slutade med att en av hans eh, gamla eh, polare då eh, som hjälpte honom med den här statskuppen eh, 1983... Blaise Compaore, Han eh, mördade honom. Helt sonika. Ja. Kanske inte personligen så. Men <skratt> uh, han beordrade mordet och uh, störtade mm. honom. Och uh, bestämde att nu är jag president. Så kan man också säga. Ja, och det var han ända till uh, 2014. Uh, och det är, lite, det är lite kuriosa kring det är att uh, han... Han hade då nästan suttit i 30 år som president alltså och började då eh, peta lite i grundlagen för att eh, tweaka till den så att han skulle kunna sitta ännu längre. Men då blev det liv i luckan. Så, <laughs> så då fick han flytta på sig istället. 30 år får räcka. Eller? Ah, ja, typ. Lite historik om Burkina Faso då eh, är att eh, nuvarande gränser bestämdes 1898 då eh, Frankrike och Storbritannien satte sig kring ett bord, rökte cigarr och litade lite sträck på den afrikanska kartan och bestämde att det här får ni och det här tar vi och sådär. Och det aktuella området blev då en del av franska Västafrika vilket även innefattade Senegal, franska Sudan, idag kallat Mali Mauritanien, Elfenbenskusten, franska Guinea, Niger och Dahomey som numera går under namnet Benin. Och inom detta område etablerades 1919 franska Övre Volta. Eh, Republiken Övre Volta eh, kom sedan att bildas eh, under ett visst form av självstyre 1958 och blev mer en självständig stat 1960. Eh, och i samband med självstyret så antog de smakfullt nog en flagga som var absolut identisk med den gamla tyska eh, kejsarflaggan. Som övergavs 1918 efter första världskriget. Mm. Det innebär då en horisontell trikolor i svart, vitt och rött som representerade de tre stora floderna i landet. Svarta, vita och röda volta. Så, så funkar det i Burkina Faso och landet är ju också utrustad med en huvudstad som förmodligen är den huvudstad som har brickat flest tungor genom historien. Ja. Tänkte just säga det, att även mm. om de ville ändra massa på landet och så Så har väl huvudstaden hela tiden hetat Oagadougou Jo, <laughs> så är det Men jag såg, jag läste också att de hade lite problem med det här med flaggan För att folket i Burkina Faso liksom ja, Verkar inte riktigt orka engagera sig i nationalism och såna här saker Så liksom, de har försökt att göra den här flaggan viktig på en massa olika sätt. Mm. Eh, och liksom, eh, att det är obligatoriskt att hissa den på nationaldagen och sådana saker. Det är bara det problemet att invånarna i Burkina Faso är inte så täta. Och flaggan är dyr. <laughs> och flaggstänger växer inte på träner ska jag säga. Så att, eh, ja. De har lite jobbigt i Burkina Faso med sin... Eh, Relativt unga och fräscha är ändå mm. får man säga. <laughs> <laughs> ja, <laughs> den är jätteung. Ja. <laughs> inte, börjar inte alls bli gammal. Mm. <laughs> Nej. Men eh, ja, om jag ska då ge mig på ett betyg på den här så skulle ja. jag ju kanske säga nio östbekiska eh, stjärnor. Eh, och det, det är liksom så här, så färgkombinationen är, faller mig egentligen inte i smaken så här. Men nu är ju, nu är ju den... Den gula färgen på Burkina Fasos flagga är ganska sparsamt fläckad liksom. det är det. Ja. Och jag, jag tror att det bidrar till att jag, jag får en, en skönare känsla inför mm. den här flaggan. Eh, det är väldigt mycket rött och grönt och ganska lite gult. Och jag har ingenting emot gult så utan jag tror att det är liksom att färgerna är lite ojämnt eller proportionerade eller hur man ska säga. Mm. Ja, som gör att det känns lite bättre för mig bara. Just det lilla toninggulet gör att du mm. bara får sju av mig. Alltså. Ja. <laughs> ja. Oja, men ta din nästa då. <laughs> ja, det tänkte jag faktiskt. Men, ha! Och faktum är att du har nämnt, ja, mitt nästa land. Dahomey! Och, nej, nej, <laughs> nej. Jag ska nämligen prata om Mali. Mali var det. Ja. Så var det. Just det. Utöver Ghana och Guinea, det tredje landet i unionen av afrikanska stater mm. Det som idag är Mali var från 1880 en fransk koloni med Precis som du sa, namnet Franska Sudan Och från 1895 och fram till sin självständighet så var Franska Sudan en del av den här kolonifederationen Kan man kalla det, Franska Västafrika mm. Och Franska Sudans flagga Ja, det var den franska tricoloren. Fast med lite spännande pryl i mitten. En kanaga. Eller... Vad är det för någonting? Det är en svart ja ja den ser ut att dansa. Ja, den har armar och ben i räta vinklar. som är Armarna pekar uppåt och benen pekar och följer sig neråt. Inte helt ovanligt kanske. <laughs> och den här kanagan hade man i det vita fältet. Mm -hmm. Men... Eh... När senare franska Sudan bildade Mali-federationen tillsammans med Senegal 1959, då bytte man ut det gröna och det gula till... Nej, fel. Det blå och det vita byttes till grönt och gult. Så ska det vara. Men sträckkubben där fick en kvar, alltså då i det gula fältet. Mm. Och den här Mali-federationen blev då självständig i juni 1960. Men det tog inte mer än två månader till den 19 augusti när det skar sig rätt rejält mellan delarna Sud Sudanska republiken och Senegal. Sudaneserna mobiliserade armén och senegaleserna svarade att mobilisera polisen. Och dagen efter så drog sig Senegal ur Mali-federationen. Och då svarade sudaneserna med att helt bryta de diplomatiska relationerna med Senegal och byta namn Mali på sitt land. Mm -hmm. Så då blev det Mali istället. Och flaggan, den behöll de samma som mali federationen hade fram till 1961. Så det var inte så hemskt länge. Då tog man bort den här sträckhubeln. Och sedan dess så har man haft en gul röd trikolor. Jo, ja ja. Och Senegal, de har ju en snarlik flagga. Det har de. Skillnaden är att de har en grön stjärna i mitten av det gula fältet. Ja. Yeah. Och i Malis flagga så står grönt för natur- och jordbruk, gult för mineralrikedomar och rött för uppoffringarna för självständighet. Har vi hört dem förut. Och flaggan är faktiskt inspirerad av Ganas flagga. Och fast den följer då samma modell som den franska tricoloren. Och färgerna valde man då för att representera enhet med det övriga afrikanska staten. Mm. Och där har vi Malis flagga. Och den är ju väldigt, väldigt lik Guinea's flagga. Det är den, det är med. Det är ju två flaggor som kan vara svåra att skilja eftersom Guinea's flagga, den är likadan i trikolor fast röd, gul och grön. Ja. En bak- och framvänd Mali-flagga skulle ja, man kunna säga. Precis, ja. Så ja, det undrar hur många som har tagit fel på dem i den här Men nu vet ni det, Mali har grönt först Så lägger du till Guinea har rött först mm. och, Alltså jag, jag gillar den här flaggan Den är enkel men jag tycker att den är snygg Och till från dig så gillar jag ju den färgkombinationen ja. Så <laughs> det, det blir ett hyfsat högt behygg har inte kommit på någon siffra i huvudet Tyvärr, men okej okay. mm. Jag tycker det är fint. Mm. Jag, jag undrar om det är, jag, alltså jag kan, jag kan verkligen inte förklara det här på ett bra sätt, varför jag inte uppskattar färgkombinationen. Men det känns, om jag, om jag tittar på till exempel om Cameruns flagga, mm. där det röda fältet är i mitten, Just det. så tycker jag att det ser mycket bättre ut än när det röda fältet är på ena kanten. Är det för att grönt och gult blir för likt? Ihop Han Jag har eller ingen som helst aning. Det kan vara så. Det kan vara så att kontrasten inte är tillräckligt stor helt enkelt. Men jag, jag har. Hur, hur, det går ju inte att förklara varför man inte. varför någonting inte faller in i smaken liksom. egentligen. Det är ju I, Ibland är det väldigt rätt. Ja. <laughs> ibland är det inte det. Nej. Och för er som är nyfikna på detta så kommer vi sen på. På vår webb och lägga ut lite extra material där vi i detalj går igenom Davids problem med vissa färgkombinationer för er som känner för att lyssna på det. Flaggpodden.wordpress.com Ja, det kan ju du få göra då. Ja, <laughs> <laughs> men nu, nu, nu, nu får det vara nog med Afrika här, känner jag. Då lämnar vi Afrika. Nu drar vi ifrån Afrika. Och vi behåller färgerna. Vi behåller färgerna, men vi drar ifrån Afrika. Då gör vi det. Mm. Och vad passar då bättre än att ta lite semester och åka till en karibisk ö? Grenada har jag valt. Och det är ju så att panafrikanska färger kan ju faktiskt finnas på flaggor i andra världsdelar också. Bland ja. annat på Grenadas flagga. Det känns inte så otippat att det finns just i Karibien där det är ju... Bor en hel del folk med afrikansk härkomst Så är det ju, absolut Men nu ska du få berätta om Grenada Jag ska inte ja. hålla på och söra med Ja, som alla andra karibiska länder Så koloniserades Grenada ganska tidigt Mellan 1649 och 1763 av Frankrike Och därefter av Storbritannien Eh, fram till eh, 1974 eh, då de fick eh, självständighet mm -hmm. eh, och det innebär ju då givetvis att eh, även Grenada har fått stå ut med ett par eh, vedervärdiga brittiska kolonialflaggor eh, mm. genom åren jag eh, orkar inte diksom lägga in någon verksamhet riktigt på att redo göra för vad som fanns i de här kolonialflaggorna men det fanns en med, med ett emblem där det var någon sorts prom eller och slaga eller något sånt och en annan där, där det var bönder på bild typ bönder på bild ja sån collage målning ja, Sen... ja precis <laughs> Sen i samband med att de fick en viss autonomi där 1967 så införde de en egen horisontell eh, tricolor i blått, gult och grönt uppifrån räknat mm -hmm. med ett cirkelformat emblem i mitten föreställande en, vad jag tror är en muskotnöt på vit botten mm. och eh, dessutom kantat av en smal röd cirkel runt om det här vita emblemet då. Nuvarande flaggan antogs då Sju år senare, i samband med den definitiva självständigheten. Och den består av ett rött band som löper runt hela flaggan längs kanterna. Detta röda band pryds dessutom av tre guldfärgade stjärnor upp till och tre guldfärgade stjärnor ner till. I mitten sitter en röd cirkel med ytterligare en guldfärgad stjärna i mitten. Och denna stjärnan och den här röda cirkeln omges av ett fyra diagonalt avdelade triangelformade fält. Där det övre och undre fälten är guldfärgade, precis som stjärnorna, medan det vänstra och högra är gröna. De sex stjärnorna runt om i det röda fältet representerar... Sex av de administrativa distrikten i landet. Medan stjärnan i mitten representerar det sjunde administrativa distriktet. Vilket är huvudstadsdistriktet och därför är den lite mer ja, centrerad och lite mer viktig. Därför var det till det. Ja. Det röda står för mod och vitalitet. Det gröna för vegetation och jordbruk. Och guldfärgen, eller det gula då, visdom och värme. Dessutom så tillkommer ju den här muskottnöten. Ja, den gör det. <laughs> den är placerad i det triangelformade fält som ligger närmast flaggstangen. Mm. Eh, och anledningen till att det är en muskotnöt är att det helt enkelt är en av landets mest framstående grödor. Just. Ja. Så från förra flaggan så man sular ändå och behåller nöten helt enkelt. Typ så. Hmm. Annars så är väl granada Främst känt för att eh, USA invaderade Vilket år? 83 va? Yes <laughs> de var inte, Ronald Reagan var inte helt nöjd Med att de hade så nära band till kuba Och sådär Och, så där. och ja, bestämde att Det här landet med 100 invånare Verkar ju livsfarligt De polar med Castro ja, Det är så kan vi ta det De dödar vi Eller ja de dödade presidenten och eh, återinsatte en gammal president istället. Eller något liknande tror jag. Mm -hmm. Någon som var lite mer eh, USA-vänlig? Ja, vissningsvis. Jag <laughs> ja. Bör tillägga att de gjorde detta under vilda protester från FN och sannolikt största delen av världen övrigt också. FNs säkerhetsråd var alla eh, helt emot och eh, protesterade högljutt. Problemet är ju bara att USA sitter ju också i säkerhetsrådet och la in sitt veto så var det diskuterat. Så sa de, om det skiter väl vi? <laughs> ja, ungefär så. Men idag kanske de är mest kända för en 400-meters löpare som heter Kirani James. Just det. os -medal medaljör för fyra år sedan i London. Det är ju oerhört att en sån liten mini-nation tar -skuld. Definitivt. Det är riktigt häftigt. Sånt tycker jag är läckert på alla sätt. Och ja, om jag ska sätta, med, sätta ett betyg på den här flaggan rakt upp och ner så får det nog bli en 10 av 12. Ja, Jag är ju nog också uppe där i den här. Jag tycker ja. den är oerhört främ. Ja. Det är lite som vi var inne på förra gången att med till exempel med Sydafrikas flagga som mm. skulle kunna bli ett jäkla jätter med alla färger ja. men blir oerhört mm. Så den här också är fullständigt sulad med olika saker. Ja. Muskotnöt och stjärnor och ja. ja. ut och allt. Och ändå så blir resultatet så bra. Ja. Det, är, det är väl den här muskotnöten som jag möjligen kan tänka mig att vara lite emot. det ja, ja. Men det ser ut lite som att en hundar bajsat på ena sidan liksom. det är bra siktat upp dit ja, men, ja. okej de, de gillar muskot i det land. landet men de måste det. den vara med på flaggan liksom. det, är, det är inte så att vi har spettekaka på våran direkt, jag, tänkte, jag vet inte vad jag tänkte på det här. men att Skåne har spettekaka på sin flagga, liksom. ja, de kanske borde ha vi, det det en, en proposition inför framtiden Helt klart det, du, du, vad, vad tycker du som lyssnar då? Bör Skåne <laughs> ha spettekaka på sin flagga eller inte? Mail oss någon gång För det är ingen annan som gör det, ja, det är bra, är bra Då har vi ju klarat av vårt ämne för den här gången ja Och då var det dags för Ett nytt ämne ja. Den här gången är det, det är du tur som ja, var ja. dra Det är min tur Ja. Dra något kul nu Ja det finns bara roliga ämnen naturligtvis. Det handlar om flaggor alltid. Ja, exakt. Jag har en lapp och jag tar fram den och läser nationsflaggor i Europa. Så blev det. Jag undrar vilka som har koloniserat Storbritannien och Frankrike. Nej. <skratt> <skratt> ja. Så, nästa gång... Man får inte ta Englands flagga eller Wales eller någonting sånt. Nej, just det. Man får inte nej. vara med där. <skratt> ja. så, så nästa gång så pratar vi europeiska nationsflaggor. Yes. Men... Mm. Innan vi lämnar er åt att göra något viktigare så har du ju fått en utmaning. Ja, du, och vad var den? Jo, du skulle ta fram en flagga som har bytts ut någon gång under de senaste 50 åren. Och där de har bytt tillbaka till samma flagga som de hade för ja. Också då naturligtvis under de senaste 50 åren. Ja. Och det jag ville veta var då hur flaggan ser ut. Hur den har de bytte till såg ut, varför de bytte och varför de bytte tillbaka. Aha. David, ordet är ditt. Tack. Och jag bestämde mig för att vända hem till Afrika igen. Ja, du gjorde det. Ja. ja. Du kunde inte hålla det därifrån. Nej, det fick bli så. Och vi har ju redan berört den här flaggan indirekt kan man säga i tidigare avsnitt. Det är Libyens flagga. Den, som den ser ut idag då, och som den såg ut eh, 1951 eh, när landet blev självständigt och bildades då, eh, under namnet Kungariket Libyen så eh, handlar det om en horisontell tricolor mm, där eh, det svarta mittenfältet är dubbelt så brett som det övre röda respektive det nedre gröna. Eh, vi är tillbaka vid panafrikanska färger här också som du hör. Just. Och så är det även lite vitt i mitten då av det svarta fältet eftersom där finns en halvmåne och en stjärna som ju symboliserar islam. Mm. Och därmed är också de panarabiska färgerna involverade. Det är de prickar båda två. Ja. Och den här islam, symbolen för islam då, halvmånen och stjärnan finns ju även i bland annat Turkiets och Tunisiens flagga. Som, som det lärde känner till Första gången den antogs var alltså 1951 Och den inspirerades då av en flagga som användes i Syrenaika Syrenaika Syrenaika, Syrenaika. Någonting, sånt. Någonting sånt I alla fall det som idag är landets östra halva Deras flagga som användes av en, en sån här, dynasti som eh, härskade flitigt i landet, eh, som hette Sanusi. Det röda representerar blod. blod. Ja. Blodet från de som dog under kampen för självständighet och det gröna står för frihet och eh, den nystart som det innebar för landet då, att eh, bli självständigt. Men! Sen blev det ju statskupp. Och det var en herre vid namn Gaddafi som tog makten 1969 mm -hmm. eh, och kungariket Libyen was no more. Och då antogs en ny flagga i de panarabiska färgerna eh, och den är då identisk, var identisk ska jag säga, med eh, Jemens flagga och det som också utgör grunden i Egyptens så Iraks och Syriens flagga. Eh, mellan 1972 och 1977 eh, så pryddes den också av en gyllene örn, en så kallad Quraysh-örn. Mm -hmm. mm, och det var ju för att eh, Libyen var i union med eh, ett annat land som jag nu helt plötsligt glömde bort vilket det var. Men hjälp mig. Egypten. Sudan. Just, federation med Egypten och Syrien Och då användes en gemensam federationsflagga ah. just det. Eh, Sen lämnade Libyen där eh, samarbetet eh, Med Egypten och Syrien Och införde då en ny flagga Och det var Muammar Gaddafi Som bestämde helt och hållet själv hur den skulle se ut Och att Muammar Gaddafi har fantasi det är... För det faller fullständigt uppenbart han hade bara den gröna kritan hemma. Eller? Ja, typ så. Han valde helt enkelt att en flagga som, som var helt grön. Det är ju också då en referens till den gröna boken som han själv skrev. Och som är en avhandling av hans möjligen något tveksamma politiska filosofi. Om, om, om, om, om man kan kalla Den här snubben i Burkina Faso För Afrikas Che Guevara, Så kanske man kan kalla Gaddafis gröna bok för Afrikas Mein Kampf, eller något, jag vet inte <laughs> Grönt hur som helst Symboliserar historiskt sett även det Islam, och är dessutom Regionen Tripolitania Deras färg Så Ja, och sedan behöll Libyen den här gröna flaggan Men som det flesta vid det här laget känner till Så fick sagan om Muammar Gaddafi inget lyckligt slut Åtminstone inte för Muammar Gaddafi <trycklig> <trycklig> <trycklig> <trycklig> Och i samband med den arabiska våren då Så återantogs den gamla flaggan från 1951 Just. ja Som senast användes 1969 Hamnar vi inom 50-års-spannet då? Det gör vi. Ja, fast de byggde ju inte direkt till den gröna och tillbaka här. De hade ju en emellan där. Ah, är det sant detta? Är du verkligen helt säker på det? <laughs> är du helt säker på det? Ja, du sa det ju själv. No, du, du menar att de använde lite andra flaggor innan den gröna? Ja. okej. Okay. Så därför räknas inte Libyen egentligen i det här fallet, menar du? Ja, det gör det ju. De har mm. ju bytt från den som de har nu och tillbaka till den. Ja, just det. Mm. Så att, ja. Mm. Även om det var ett par andra länder som dök upp i mitt huvud när jag fnulade ut den okay. här länkningen. Ja, jag är inte helt godkänd här alltså. Jo. Ja. <laughs> jo, jo, jo. Ja, Okej, okay. då så. Det, var det tycker bra. jag absolut. Vad skönt. Det, det, det, det visar bara snarare att det finns fler tolkningar än jag gjorde. Ja, jo, men det... det och det, det betyder inte att mm. det är fel. Nej, okej. Okay. Mm. Att, att återanta den gamla flaggan var i alla fall ett naturligt val. Eftersom oppositionella styrkor och demonstranter använde den ganska flitigt under revolutionen. De letade fram den i adoberna hemma. Och ja. Den här hade vi en gång i tiden och den var fin. Den kör vi på. Och stod, ja, den var inte framtagen av Qaddafi i alla fall. Definitivt inte. Det var väl en av de absolut största fördelarna. Ja. Det kanske var den enda, det enda kravet de ställde egentligen. Hade jag väl i deras Så hade jag nog också döjt mig ungefär där faktiskt. Mm. Bra! Bra, bra. Det, bra! Men vad hade du, tack ska du ha! Tack ska du ha. Eh, måste även förresten påpeka vilket jag glömde förra eh, gången: att eh, din avhandling om Tjeckens eh, flagga var ju helt briljant. Det, <laughs> när jag, jag var så tagen på sängen <laughs> i direktsändning så att jag <laughs> Jag, jag tappade talförmågan. Ja, det var lite oväntat då. Ja, lite så. Definitivt. Men vilka, vilka andra flaggor tänkte du på då? Som... Jag var ännu mer nutida i både byte och byte tillbaka än de där flaggorna. och tänkte dels på Malawi, ah. som hade en annan flagga under ett par år, under 2000-talet till och med. Mm -hmm. Och Tuvalu. Okej. Okay. Som bytte från sin flagga med Jack till en annan. Och sen bytte tillbaka. Mm. Därför att folk kände inte igen sig i den nya flaggan, vad jag förstod. Hej. Två exempel. Okej. Okay. Ja, Libyen är det tredje. Mm. Mycket bra gjort Tack. Eh, då ska du ha en utmaning av mig. Oh, här är ju. Ja, här <laughs> Ja. Kör på. Jag ska erkänna att jag har haft eh, ont om tid att fundera på det här. Eh, men på vägen hit så eh, följde mig in att jag skulle vilja att du eh, plockar ut en flagga som har proportionerna 1 mot 1, en kvadratisk helt enkelt förklarar varför den är kvadratisk och varför den ser ut som den gör i övrigt också. <laughs> Då undrar jag, får det var vilken sorts flagga som helst eller ska det vara en nationsflagga? Så jag inte nationsflagga? Ja, det sa du nu. Vi kan spola tillbaka. och får så jag lyssnar. Jag tror att jag sa det, men det var det jag menade i alla fall. Okej. Okay. Ja. Då finns det många val. Det gör det. det var därför jag, det, liksom, det blir så här lite halv, halvdant när jag inte har haft så mycket tid att fundera på det jag förstår. Ja. Ja. nästa vecka så ska jag alltså försöka förklara varför den flagga jag tänker på mm. eller jag hitta någon annan det hade ju varit ännu roligare om jag, vill, om, om jag får krångla till det lite för idag bara för att ja, göra det lite mer spännande så, ja. så i och med att vi har nationsflaggor i Europa som tema nästa gång så får du inte välja någon i Europa okej okay. ja. Ja. <laughs> det här blir spännande så Men då har vi Något växande med det här avsnittet Det har vi Och för att vi inte har så mycket att säga Så hade vi en del att säga i alla fall. Ja. För att prata mycket skit Så blev det mycket skit Men vi, nu är det ju ska vi för att återkomma till det här med, med, med frekvens på avsnitt Och såna här saker Så ja, du har ju Du har ju grejer framför dig Liksom jag har ju det ja, Så vi, får, vi vet inte riktigt hur det kommer bli här med När avsnitt fyra dyker upp eh, står skrivet i lite grann. Ja, ungefär så ja. Det kommer att komma Såklart ja, ja, definitivt Eftersom annars så blir jag ju besviken ja. Och jag med ja. ja, men ska vi annars prata om europeiska nationsfagor Och alla andra ämnen som vi har i vår lilla låda Ja men eh, det kommer ett avsnitt, nej, vet vi inte riktigt, men eh, någon gång blir det så håll ögon och framförallt öron öppna ja. för besked. Yes, och då kan vi förhoppningsvis också salutera pappa Per. Oh, ja. ja, även om eh, vi är inte gamla. Nej. nej. <laughs> vi säger så. Det gör vi. Tack för idag. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Hej. Hej, hej.